četvrtkom. 18. veljače 1879. godine po ulici koja spaja egipatsko ministarstvo financija i veliku palaču vladara Egipta voze dvije kočije. Ulica je široka, oivičena drvoredimima, kao i sve nove ulice u središtu Kaira nalikuje na pariške bulevare. Kočije su besplatne. U jednoj se vozi predsjednik vijeća, zapravo premijer Egipta, armenski kršćanin Nubar Paša. U drugoj egipatski ministar financija, engleski porezni stručnjak Rivers Wilson. U vožnju su naglo prekinuli naoružani ljudi koji su jurnuli prema kočiju koje je bio Nubar Paša i izgrabili uzde konja. Wilson je izašao iz kočije i pokušao udarcima štapa rastirati napadače. Ovi su ga pak zgrabili za bradu, izudarali i ubacili u kočiju Nubar Paše, koje je također dobio batine. Dvojica najmoćnijih ljudi u Egiptu onda su odvedeni u ministarstvo financija. Wilson i Nubar Paša zaprepastili su se kada su saznali da su napadači častnici egipatske vojske predvođeni pukovnikom koji se zvao Arabi. Dio vojske pobunio se protiv pravih gospodara Egipta. Nije to bilo prvi puta, neće biti niti zadnji. Ta će pobuna dovesti do vojne intervencije stranih sila. Vi slušajte emisiju povis četvrtkom, drugu u serijalu o intervencionizmu u međunarodnim odnosima. Godine 1879. Egiptom vlada sultan Osmanskog carstva, ali njegova je vlast formalna. Vladar te zemlje je Ismail Paša, koji je 1863. došao na vlast. Godine 1867. njemu je Sultan Abdulaziz dao titulu Hediva ili Hidiva. Ali čak i taj moćni vladar nije zapravo vladao Egipton. Pravi vladari bile su Velika Britanija i Francuska, te kreditori kojima je Paša bio dužan ogromne novce. Vojnici koji su napali i ministra financija i predsjednika vijeća, vikali su da njihove obitelji gladuju. Razlog za takvo stanje bila je odluka da im se prepolove plaće i tako smanje vladini raskodi. Kada su čuli za otmicu, uznemirili su se predstavnici velikih sila. Britanski generalni konzul u Egiptu, Sir Hasi Krepinji Vivian, brzo je otišao u veliku palaču u kojoj je bio hediv. Thomas Peckenham u knjizi Grabež za Afrikom piše. Bez čekanja na pratnju, Hediv je zajedno s Vivianom odjehao u ministarstvo, koje je zatekao pod opsadom od strane časnika. Svjetina je napravila prolaz za kočiju u kojoj je bio Hediv i pozdravila ga je glasnim uzvicima. Bilo je opće poznato da Ismail prezire Nubar pašu i taj osjećaj je bio uzajaman. Nakon što se Ismail uvjerio da je Nubar živ i zdrav, Otišao je do časnika i zapovjedio im da odu, obećajući im da će se pobrinuti za njihove opravdane zahtjeve. Vi ste moji časnici i svojim ste se prisegama obvezali da ćete me slušati. Ako odbijete, zbrisaću vas. Ismail je na njih vikao s prozora, govorio je na turskom, svom prvom jeziku, a ne na arapskom. Do tog vremena dojahali su njegovi tjelohranitelji i zauzeli položaj ispred svjetine. Kad su se časnici odbili razići, Ismajl je zapovjedio trupama da pucaju u zrak. Nakon pucnjeve nastao je metež, nekoliko je osoba ozljeđeno i komornik dobio udarac sabljom u ruku. Jedna je osoba ustreljena u stopalo. Pobuna je prestala, trala je samo pola sata. Ismail Paša nije bio slab vladar, završio je prestižne škole u Parizu, vojnu školu Saint-Cyr. Za svog oca Ibrahima Pašu obavljao je niz diplomatskih misije u Europi. Kao potkralj vladao Egiptom u ime osmanskog sultana i obavljao je važne pregovore oko završetka gradnje Suezskog kanala. Sultan mu je dao pravo da nosi nasljednu titulu hediva. Kada je 1869. završena gradnja Sujetskog kanala, Ismail Paša je priredio veličanstveno otvaranje, koje je samo naglasilo sjaj njegove vlasti. Ali Ismail Paša je imao dvije velike slabosti. Sanjao je o stvaranju Egipatskog carstva, koje bi se prostiralo od Sredozemnog mora do Ekvatora. I bio je krajnje neoprezan s novcem. Kada je došao na vlast, Egipat je imao dug od 7 milijuna funti. Do 1876. Ismail Pašini podhvati povećali su taj dug na 100 milijuna funti. Strani kreditori, uglavnom bankari i vlade Velike Britanije i Francuske, polako su preuzimali vlast u Egiptu, kako bi bili sigurni da će se taj dug vratiti. Ta je situacija sve više smetala Ismajl paši. Thomas Pakenham piše Dan nakon vojne pobune, Kairo je brujao od glasina da je sam Hediv zamislio cijelu tu aferu. On je svakako bio zadovoljan njezinim ishodom. Strani konzuli, britanski, francuski, njemački, italijanski, nahrupili su u palaču Abdin kako bi mu čestitali na njegovom muškom držanju tijekom krize. On im je zahvalio na francuskom, sa svom za njega uobičajenom profinjenošću, ali iza mekih riječi nije se mogao sakriti njegov očaj. On više nije mogao tolerirati ponižavajuću ulogu ustavnog monarha, koju mu je nametnuo međunarodni sporazum od 1878. Kao hediv, nominalni potkralj sultana Turske, on je bio odgovoran za sigurnost države, ali mu je oduzeta sva politička moć. Njegovi ministri se uopće više nisu savjetovali s njime. Ismail paša otpustio je Nubar pašu i zatražio da njegovi častici ponovno počnu primati punu plaću. Načelo predsjednika vijeća postavio je svog sina. Tu nije bio kraj pašinom prkosu stranim silama. Kada je Ismail Paša došao na vlast, Egipat je zarađivao velike novce od izvoza pamuka. U Sjedinjenim američkim državama sjever i jug vodili su građanski rat i prekinute su isporuke američkog pamuka. To je njemu u četvorost cijeno, egipatski pamuk zagospodario je tržište. Ali 1865. završio je američki građanski rat i cijena pamuka je strmoglavopala. Ismail Paša naslijedio je i carstvo u sjevernom Sudanu, on ga je proširio. Osvojio je sultana Darfur, od sultana je dobio Suakim i Micivu, stare osmanske luke na crvenom moru. Godine 1865. Egipat je zagospodario Somalskom obalom, dvije godine kasnije zauzet je i Harer ili Harar, gradu današnjoj istočnoj Etiopiji. Ali Abesiniju Ismail Paša nije uspio zauzeti, a stranci su mu sve više vladali zemljom. Kao i u drugim dijelovima Osmanskog carstva, kapitulacijom, sustavom povlastica izvedenih iz starih sporazuma, sklopjenih sa sultanom, europski i američki građani u Egiptu bili su izuzeti iz sustava poreza i mogao im je suditi samo sud njihovih konzula. Ismail Paša je sve to odlučio okončati 8. travnja 1879. Thomas Pegenham piše... Njegov životni san bio je da vlada najbogatijim carstvom u Africi. Želio je vladati poput modernog faraona, a bio je opkoljen sa svih strana. Proganjao ga je iscrpljeni turski sultan, njegov nominalni suveren. Prijetile su mu velike sile, koje su se debljale na uspjehu Sujetskog kanala. Do smrti ga je cijedio svaki posuđivač novca u Europi kojim je založio svoju zemlju kako bi platio carstvo. Postojala je samo još jedna mogućnost. Ismail je odlučio odkazati formalni sporazum sklopljen 1878. prema kojem su dva europska ministra, Englez i Francuz, dominirali u kabinetu. 8. travnja on je najurio Riversa Wilsona i njegovog francuskog kolegu. On će egipatsku vladu rezervirati samo za egipćane, pod uvjetom da to budu ljudi koji će raditi ono što im on kaže. Velike sile nisu mogle dopustiti da ih Ismail Paša izgura iz Egipta. Ali kako će svrgnuti hediva s vlasti? Vojnom silom? Za nju nije bilo potrebe. Pritisak novcem bio je dovoljan. Naime, sultan osmanskog carstva Abdul Hamid II, nominalni gospodar Egipta, također je dugovao 100 milijuna funti istim onim bankarima i vladama kojima je dugovao Ismail Paša. Mjesecima su trajali diplomatski manevri i pritisci kraj za Ismaila Pašu, došao je krajem lipnja 1879. Thomas Pakenham piše. Rano ujutro, 26. lipnja, čudan je telegram dostavljen u ured majstora svečanosti u palaču Abdin. Bio je na turskom i adresiran na Ismail Pašu, bivšeg hediva Egipta. Na istoku donositelj loših vijesti u pravilu loše završi. Nitko nije htio donijeti Telegram njegovom visočanstvu. Na kraju je nasljednik Nubar Paše, šerif Paša, dobio taj nezahvalan zadatak. Ismail je bez treptaja pročitao Telegram svoju političku smrtnu presudu. Poslao je po Tevika, svog sina, kojeg su odredili za njegovog nasljednika, kojeg Ismail nije volio. Poljubio je sina u oba obraza i nastavio pakirati svoje blago. Tako je završila vladavina moćnog Ismail Paše. On je s blagom otišao u napulj. Strane sile platile su mu odštetu od 2 milijuna funti. Njegov sin je vladao kako su velike sile htjele. Ali nepunih 80 godina nakon ponižavajućeg poraza Ismail paše, novi će vlada Egipta, pukovnik počinu, sin poštanskog službenika baciti rukavicu izazova stranim silama on će im pokušati oduzeti njihovu najvažniju i najunosniju nekretninu u Egiptu, Suezki kanal. Tvrtka koja upravlja Suezkim kanalom bit će nacionalizirana. Sva tvrtkina imovina bit će prebačena u vlasništvo države. Tvrtka ima novo poslobost. 26. lipnja 1956. godine pukovnik Gama Labdan Nasser, predsjednik Egipta, u 9. sati navečer održao je govor na glavnom trgu u Aleksandriji i u njemu izgovorio riječi koje ste upravo čuli. Nasser je htio oružje kako bi parirao državi Izrael. Nije ga dobio od zapada, pa ga je potražio na istoku, kod Sovjetskog saveza i Čehoslovačke. Htio je sagraditi veliku branu kod Asuana. Velika Britanija i Sjedinjene države pristale su dati kredite za izgradnju prve faze brane. Kada su saznale za sporazum o oružja, te su zemlje povukle svoju ponudu. Onda je Nasar odlučio nacionalizirati Suezki kanal, sagrađenu u vrijeme Ismail Paše, kako bi novcem koji se naplaćivao za prolaz kanalom financirao gradnju brane. Velika Britanija i Francuska su odlučile spriječiti Nasara. Sada nisu namjeravali koristiti diplomatske pritiske i bankare. Te su se zemlje odlučile za klasičnu vojnu intervenciju. Ali čekalo ih je veliko iznenađenje. 29. listopada 1956. dok je bio narođendano svog djeteta, Nasr je saznao da je izraelska vojska napala na Sinaju. Dva dana kasnije francuski i britanski zrakoplovi napali su egipatske aerodrome. I tako je počela vojna intervencija. Ali Veliku Britaniju u Francusku dvije stare sile čekala su dva velika iznenađenja. Prvo, Nasr će za razliku od prethodnih vladara Egipta preživjeti intervenciju i drugo zemlje koje su intervenirale saznaće da više nisu niti dovoljno jake niti dovoljno utjecajne da bi intervenirale na taj način u nekoj zemlji. Govori profesor dr. Tvrko Jakovina socija za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Možda zato što dvije stare sile nisu bile svjesne dubine promjena koja je nastala 1945 ili su bile sklone možda zaboraviti gdje se zapravo stoji i što se dogodilo. To je otvoreno pitanje. Bevin je još 1945. u parlamentu rekao došlo je vrijeme kada mi sami više ne možemo odlučivati ni o čemu. 1956. godine sa Suezom se pokazalo nekoliko stvari. To je bila takozvana dvojna kriza, u isto vrijeme traju zbivanja u Mađarskoj, kao što je i ona pokazala da zapravo mali faktori, bilo da je to Mađarsko vodstvo ili u ovom slučaju drugom bio egipatski predsjednik Nasser, mogu utjecati, bez obzira što je njihova moć daleko neusporediva gotovo sa, sa onima koji interveniraju, vojna ili nekom drugom, ali mogu, mogu stvoriti situaciju da Druge aktere uvlače na jedan način u igru iz koje oni previše ne mogu birati, moraju učiniti potez koji možda dugoročno i neće biti povoljan ili kojeg ne bi željeli inicijalno. Naser je slično kao i Fidel Castro, nešto kasnije, slično kao nikaragvanski sandinisti, još nešto kasnije, slično kao afganistanski komunisti, slično koncem 70. godina kao i vođa vojni Paname Norijega, kao u određenom smislu, možda manje, filipinski šef, predsjednik Ferdinand Markos, se ponašao nepredvidljivo. Ili je bio također u jednom osjećaju da je sada došlo vrijeme kad se stvari mogu drugačije rješavati, da je to novo doba, da svatko ima pravo reći do kraja, što se misli, i, i hladnoratovska struktura je donekle takvo ponašanje osiguravale, omogućavale. U rujinu 1955. godine Egipat i Čehoslovačka sklopili su ugovor o velikom transferu oružja. Nasir je tvrdio da je to veliki korak prema porazu izraela koji je u prvom Izraelsko-Arapskom ratu teško porazio Egipatsku vojsku. U Egipati je iz Čegoslovačke uz odobrenje i pomoć Sovjetskog saveza stiglo 230 tenkova i 200 oklopnih transportera i 100 samohodnih topova. Poslano je još i 200 lovačkih, bombarderskih i transportnih zrakoplova. Egipatska mornarica je obnovila svoje brodovje, dobila je razarače, podmornice, torpedne čamce. Pored toga, Nasser je odbijao uči vojno političke saveze i aranžmane, koje su Sjedinjene države sklapale s raznim zemljama kako bi ograničile širenje Sovjetski svijskog utjecaja. 18. lipnja 1956. Sjedinjene Države objavile su da odbijaju sudjelovati u izgradnji Asuanske brane. Nasser je reagirao nacionalizacijom kanala. Velika Britanija i Francuska počele su se pripremati za intervenciju. Stage tih zemalja počele su se raspoređivati na Malti i Cipru. Rodovi konzervirani nakon drugog svjetskog rata vraćali su se u aktivnu službu. Paralelno s tim događanjima trajao je rat između Egipta i Izraela. Dasar je zapobjedio da se zatvori tiranski tjesnac. U ras na straniju postavljena je baterija obalnog topništva i tako je blokirana izraelska crvenomorska luka Elad ili Eglat. Tako je Izrael izgubio izravnu pomorsku vezu s dalekim istokom i istočnom Afrikom. Egipat je izraelskim brodovima zabranio prolazak kroz Suezki kanal. S egipatskog teritorija u Izrael su upadali fedajni, palestinski gerilci. Izrael je odgovarao prepadima na egipatske vojarne gradove. Naser je kod vođe Velike Britanije Francuske izazvao histeriju. Martin Meredith u knjizi Sudbina Afrike donosi priču Sir Antonija Natinga prijatelja britanskog premijera Anthonyja Idna. Kada je Nating pokušao zauzeti mirni staviju us pomoć Foreign office napisati nacrt prijedloga prema kojem bi se Naserov utjece trebao staviti u karantenu, Idin je bijesno reagirao. Bio sam užasnut kada sam u hotelu Savoy dobio telefonski poziv preko otvorene linije u kojem je Idin rekao kakve su to budalaštine o izoliranju i stavljanju Nasera u karantenu? Zar ne možete razumjeti da želim da se Naser ubije? Stvarno je upotrijebio tu riječ. Kada je Nasser objavio svoju odluku da će nacionalizirati Suezki kanal, Iden je izjavio da ne može tolerirati činjenicu da egipatski vođa drži palac na dušniku Velike Britanije. Kroz kanal je naime prolazilo polovina Britanije potrebne nafte. Iden je na televiziji Nasserove postupke nazvao fašističkima. We all In in to Francuski premjer socijalist Guy Molé usporedio je Nasara s Hitlerom. Još izjavio da Nasar ima ambiciju da ponovi islamska usvajanja. I Velika Britanija, Francuska i Izrael isplanirali su vojnu akciju protiv Egipta. Izrael će napasti na Sinaju dvije europske sile pod izgovorom razdvajanja sukobljenih strana da će Egiptu ultimatum da pouče svoje snage zapadno od kanala. Kada je Nasser odbio ultimatum, vojske europskih sila iskrcale su se u zoni kanala. I Nasser je iste antikolonialnog osjećaja i pobjede u revoluciji i možda ne do kraja dobrog poznavanja svijeta pitanje zapravo je li on i geografiju dosta dobro znao u tom trenutku, učinio potez koji je simbolički za unutarnje odnose u Egiptu i ukupnom arapskom svijetu, imajući na umu njegovu ambicioznost, postigao definitivno, polučio definitivni uspjeh. I činjenica, preskačući sada da je on, Poražen, ali izašao zapravo kao pobjednik iz, ili s rezultatom koji je originalno tražio, je zapravo od njega stvorila lidera arapskog svijeta kakav je Egipat u, u određenom smislu ostao trajno do današnjega dana, a Naser sasvim sigurno bez dvojbe do poraza u ratu koncem 60. i 67. godine, pa i kasnije zapravo, ali Egipat je dakle, tu ulogu ili on je tu ulogu za sebe imao. I sad, Sjedinjene države su prisilile Ujedinjeno kraljevstvo i Francusku, koje su pak željele iskoristiti izraelsku vojnu snagu da intervenira na egipatskom teritoriju, da bi se onda umješale i razdvojile ili smirile, tobože taj sukob, zadržavajući svoje interese, prije svega na Suezkom, u Suezskom kanalu, ali u isto vrijeme pokazujući Egipćanima da je, barem s britanske strane, da su godine, koji su tamo bili prisutni, nešto činili, ulagali i tako dalje, da se ne mogu tek tako zanemariti, da ih se ne možete tako baciti na drugu stranu. Suez Canal, storm center of controversy for weeks, now becomes a cause of war in a lightning sequence of diplomatic and military moves. 29. listopada 1956. u sedamne sati po lokalnom vremenu, Izraelski padobranski bataljun i dijelovi 202. padobranske brigade, kojima je zapovjedao tada pukovnik Ariel Sharon, spustili su se kod istočnog ulaza u proglaz Mitla, ključnu stratešku točku na Sinaju, udaljenu oko 60 km od Suezskog kanala. Dva sata prije spuštanja pa oko prolaza Mitla četiri izraelska klipna lovca tipa P-51 Mustang izvela se posebno drsku operaciju. Obrušavajući se na četiri metra od zemlje, svojim su propelerima i krilima presjekli sve nadzemne telefonske linije na Sinaju, koje su spajale razna egipatska zabovjedništva i postrojbe. Nakon padobranaca u napad na Sinaju krenule su tenkovske i pješačke postrojbe izraelske vojske. 31. listopada britanska i francuska vlada objavile su svoj ultimatum sukobljenim snagama na Sinaju. Istog dana zrakoplovi tih zemalja napali su egipatske aerodrome. Vijeće sigurnosti un pokušalo je dogovoriti preki dva-tre. Britanije i francuska stavile su veto na te pokušaje. 5. studenog britanske i francuske snage iskrcale su se u zoni kanala. Ali bilo je kasno Martin Meredith u knjizi Sudbina Afrike piše Sjedinjene države bile su bijesne U općoj skupštini Ujedinjenih naroda su predložile rezoluciju Koja je tražila povlačenje britanskih, francuskih i izraelskih trupa I prikupile su potporu 64 države Sovjetski savez zaprijetio je da će intervenirati Arabski svijet eksplodirao je Saudijska Arabija preknula je diplomatske odnose s Francuskom i Britanijom i nametnula embargo na isporuku nafte. Očajnički tražeći hitan zajam kako bi se riješila kriza s funtom, Britanija se više nije mogla osloniti na američku pomoć. 6. studenoga, nepunih 48 sati od iskrcavanja britanskih trupa u Egiptu, dok je Nasser bio pred porazom, Iden je morao zaustaviti operaciju. Ne mogu više izdržati, rekao je Iden Moleu. I taj osjećaj Animoziteta prema bivšim kolonialnim zemljama je ostao u svim azijskim i afričkim zemljama do današnjega dana zapravo. I to je bila vrlo laka točka mobilizacije potpore masa. I to je ostalo trajno. Antikolonialna revolucija je obilježila ili bila potka brojnih i kasnih političkih okupljanja nekih od tih zemalja i politike koje su te zemlje vodile itd. E na toj osnovi, je predsjednik Nasser mogao mobilizirati prvo potporu masa, naravno, koje su to osjećale kao običnu agresiju. Došla je tu anti-izraelska ili anti komponenta na tragu izgubljenog rata 1948. godine. I onda su Sjedinjene države ne podržale tu intervenciju, da pače. Sugerirale su svojim saveznicama u europi da akciju zapravo napuste i da se nađe dogovor, čime je neki bi rekli zapravo stvorena vrlo neugodna situacija, jer Sjedinjene države nisu nagrađane za tu operaciju, a Sovjetski savez koji je podržao pogotovo u svjetlu krize koja je paralelna i svjetske javnosti koja je gledala na zbivanje u Mađarskoj, koji je podržao zapravo egipatsko ponašanje, što je bilo potpuno jasno u takvoj situaciji sa, sa svim tim zemljama zapadnim s kojima su bili u ideološkom sukobu. Sovjetski savez je puno iste krize izvukao, a da zapravo ni zašto nije bio posebno zaslužen, jer u tom trenutku Sovjetski savez doista na Bliskom istoku ima minimalan ili nikakav utjecaj, a Sjedinjene države nisu nagrađene zato što su se ponijele puno principijelnije ili kao bivša kolonija koja je zapravo ostavila situaciju jer je nešto, ponešto od retorike koja je bila vezana uz taj rat je bilo zapravo vrijeđajuće da su Egipćani nesposobni sami nadzirati plovidbu kanalom i tako dalje. Godine 1879. strane sile diplomatskim manevrima i novčanim pritiscima svrgnule su egipatskog vladara koji im nije bio po volji. Tri godine kasnije britanske trupe intervenirale su u Egiptu kako bi ugušili pobunu protivnika europske dominacije koju je predvodio u rabi Paša. Godine 1942. britanske trupe intervenirale su kako bi egipatski vladar, tada on već nosio titulu kralja, smijenio za Veliku Britanju neprihvatljivog premijera. Godine 1956. zapadne sile koje su desetljećima vladale Egiptom pokušale su poniziti i svrgnuti s vlasti novog vladara Egipta, pukovnika Gamala Abdela Nasera. Ali bilo je kasno za takav tip intervencije. Došla su nova vremena s novim velikim silama. Glavna poruka te intervencije ili neuspjele intervencije je, je bila ne da je Egipat snažniji od ovih dviju zapadnih zemalja iako je on iz toga isplivao kao centralna Afrička, naročito arapska zemlja, niti da je Sovjetski savez dovoljno moćan da bi podržao potencijalne saveznike u trećem svijetu iako je to bila logična posljedica svega toga, pa je Sovjetski savez postao puno prisutniji na Bliskom Istoku nego što je bio ranije, nego je glavna stvar bila da se jasno pokazalo gdje tko stoji i da niti London, pogotovo Pariz ne mogu više voditi samostalnu politiku bez da se pitaju Sjedinjene države 8. svibnja 1958. u Libanonu ubijen je novinar Nasib Al-Matni on je bio maronitski kršćanin i glasni kritičar predsjednika Libanona također kršćanina Kamila Šamuna u svom zadnjem članku Almatnije tražio Šamuna da podnese ostavku. To ubojstvo bit će okidač koji će Libanon gurnuti u prvi građanski rat. Tijekom Sujske krize Šamun je odbio prekinuti diplomatske odnose s Velikom Britanijom i Francuskom i tako na sebe naukao bijes gamala Abdalla Nasera. Onda su Egipat i Sirija sklopili Uniju i protivnici Šamuna, među njima i Almatni tražili su da Libanon uđe u tu Uniju. 9. svibnja nasilje je izbilo u Tripoliju. Tri dana nereda rezultirala su s 13 mrtvih i više od stotinu ranjenih. Nekoliko dana kasnije barikade su podignute u Bejrutu, pobunjenici su izmijenili vatru s libanonskim vojnicima i šest je ljudi poginulo. Vlada je nametnula policijski sat i zatvorila cestu prema Damasku. Napadi pokraj granice rezultirali su oštećenjem naftovoda i ubojstvom carinskog službenika. Automobilske gume su zapaljene na ulicama Peiruta kako bi se ograničila mogućnost vlade da šalje svoje trupe u popunjena područja. Sama vojska odbila je ući u muslimanske dijelove grada kako bi uništila pobunjenička uporišta i odlučila je samo braniti vladine zgrade i ona područja gdje nije izbilo nasilje. Nije prošlo puno vremena do trenutka kada je vlada pod inozemstvom počela podrazumijevati područje izvan ograde predsjedničke palače. suočena s građanskim ratom i uplitanjem susjeda unutarnje odnose, vlada Kamila Šamuna obratila se u jedinjenim narodima. U zemlju su došli promatrači UN-a. U srpnju 1958. u Iraku je s vlasti svrdnut prozapadni režim. Predsjednik Šamun zatražio je američku intervenciju. Jedna od posljedica sujevske krize za arapski svijet je bilo ne samo da se Egipatski predsjednik Nasar tako uzdigao među ostalima, nego da su išli neki vrlo praktični planovi stvaranja jedinstvene arapske države. Sirija je bila zemlja u kojoj je onda Egipat sklopio taj savez, međutim, iza toga je činilo se, pošto je granica na Bliskom istoku i Nako bila povučena, poslije Prvog svjetskog rata i pitanje sa kakvim stvarnim razumijevanjem teritorija, jedan od nekadašnjih vijaleta koji je tamo postojao je bio Libanon, čiji je prostor povećan, koji je uključio puno više od onih samo kršćanskih zona i tako dalje koji su bili, kojega je Sirija smatrala dijelom Velike Sirije. Sirija je doduše smatrala i mnoge druge zemlje od onog što je bio Transjordan pa Hašemitska kraljevina, Jordan i Izrael dijelom Velike Sirije, možda i Cipar i možda i dijelove Turske i tako dalje. Međutim, Libanon je sigurno bio prvi na tom popisu. Je li podrivanje libanonskog režima 1958. godine sa konačnim ciljem da se onda Libanon utopi u Siriju a onda ta Ujedinjena Arabska republika bude zamašnjak za nova zbivanja na Arabskom prostoru je dovelo do intervencije američkih marinaca predsjednika Eisenhowera u Libanonu gdje je podržan kršćanski predsjednik koji je tamo tradicionalno na čelu i tu je bila početak kako, se, kako je bila formulirana Eisenhowerove doktrine koja je zapravo bila proširenje Trumanove doktrine o pravu intervencije posvuda, zapravo gdje god su ugrožene tomererki interes jeleg je s ugrožeane demokratski izabrane, a vlasti koji ugrožavaju naurožane manjine. Onedoine <gledan> livre ue par vi tra par de les agents lais par les Ovako je francuski žurnal gledateljima u Francuskoj i njezinim kolonijama krajem 45. prikazao ponovno uspostavljanje nadzora nad Vjetnamo. U lipnju 1945. general Charles de Gaulle imenovao je generala Jacques filipa Leclerca za zapovjednika ekspedicijskog korpusa koji je trebao ponovno uspostaviti francusku vlast u Indokini. Leclerc je bio general koji je vodio drugu oklopnu diviziju u akciji oslobađanja Pariza. On je bio odobran da ponovno vrati francuski prestiž na dalekom istoku. Nakon drugog svjetskog rata, Francuska je bila na koljenima. Dvije trećine njezine trgovačke flote bilo je uništeno. Dva i pol milijuna zarobljenih vojnika i radnika na prisilnom radu u Njemačkoj vraćalo se kući. Ekonomija je bila uništena. Ali de Goli htio uspostaviti vlast u Indokini nije bilo jednostavno sakupiti ljude koji su trebali otići u Indokinu. Ted Morgan u knjizi Dolina smrti piša. Rješenje generala Leclerca bilo je da osim svoje druge oklopne divizije okupi kolonialne pukovnije koje su dolazile iz golemog rezervoara ljudi u sjevernoj i zapadnoj Africi. U Maroku i Alžiru mnogi od razvojačenih vojnika tražili su prigodu da ponovno budu unovačeni. Vojna služba bila je bolja od jadnog civilnog života. U Rabatu, Marokanci su spavali ispred ureda za novačenje kako bi bili među prvima ujutro kad se otvore vrata. Polovina pukovnija koje su služile u Indokini dolazila je iz kolonija. Francuska legija stranaca, njezinih 20.000 pripadnika, uglavnom Nijemaca, imala je još 20% ljudstva u tom ekspedicijskom korpusu. Oni se nikada nisu tužili ili prigovarali i kada bi bili ubijeni, nitko nije tražio njihova tijela. Postavilo se pitanje kako te ljude prevesti do Indokine, kako ih naoružati, kako ih prehraniti i odijenuti. Francuska je to uspjela uz pomoć Sjedinjenih američkih država. I tako se ta supersila uplela u događaje u Vjetnamu i ostatku Indokine. Početkom 60. godina 20. stoljeća to će uplitanje uzeti nevjerojatne razmjere. Kuba je drugi primjer gdje su Sjedinjene države zapravo počele sa jednom tipom vrlo oštre politike – koji je ostao do današnjeg dana, sva ta duga desetljeća, to je zapravo još otvorenije pitanje. Je li jedan mali otok koji je toliko siromašni i kojeg su Sjedinjene države dobro poznale, konačno bio u mogućnosti da doista ugrozi američki interes? Je se moglo drugom politikom od te vlasti, od te zemlje stvoriti zapravo normalnijega susjeda nego što je to svih ovih desetljeća postojilo? Je li konačno ono što se činilo da su Sjedinjene države razumijele u Europi s jugoslavenskim Titovim primjerom, moglo po tom modelu odmah pristupiti i Hošiminu u Vjetnamu, a možda i Kastru, i probati na nacionalnom komunizmu zapravo stvoriti jednoga, možda ne najsimpatičnijega, možda ne dobrog susjeda, ali zemlju koja će sigurno puno manje smetati i koja će se puno više moći ovim mekom silom probušiti zapravo i učiniti posve podatnom i spremnom na suradnju sa Sjedinjenim državama. U noći 7. veljače 1965. postrojbe konga napale su američku bazu u Plejku i ubile osam američkih vojnika. Predsjednik Lyndon Johnson odgovorio je tako što je zapovjedio bombardiranje Demokratske Republike Vijetnam ili Sjevernog Vijetnama. 6. ožujka 65. dva bataljuna američkih marinaca iskrcala su se na plaži u blizini Dananga. Među tim marincima bio je poručnik Philip Caputo, koji je svojim iskustvima u Vijetnamskom ratu napisao knjigu s naslovom Rumor of War. Prve dane u Republici Vjetnam ili Južnom Vjetnamu marinci su proveli utvrđivanju položaja, a onda je počelo patroliranje po Anamskim kordiljerima. Marinci su krenuli u potragu za neprijateljem. ukrcali su se helikoptere i krenuli u područje koje je već bilo na zlu glasu još od prvog indokineskog rata između Vjetmina i francuske vojske. Filip kaputo piše. Letjeli smo paralelno s planinama. Kordiljeri su se otkrili našem pogledu i bio je to najodbojniji prizor koji sam ikada ugledao. Masa zelenila prostirala se prema zapadu. Jedan lanac brda i planina nastavljao se u drugi. Poneki su bili više od kilometar i pol i prekriveni šumama čije su krošnje izgledale dovoljno čvrste da bi se po njima moglo hodati. Nije bilo kraja tom prizoru. Samo se nastavljao dok nam je pogled svezao. Nisu se mogla vidjeti sela, polja, ceste pred nama se rasprostirala beskrajna kišna šuma boje stare mahovine. To su bili anamski kordiljeri, neprijateljski i potpuno strani. Sami su ih Vijetnamci gledali sa strahom. Tamo vani, kako su nazivali tu vlažnu divljinu gdje je vrebao tigar i gdje se pod kamenom sklupčala kobra i gdje je Viet Kong čekao u zasjedi. Naša emisija bila da nađemo neprijateljski bataljun. Bataljun. Nekoliko stotina ljudi. Cijela sjeverno-vjetnamska vojska mogla se skriti u tom zelenom moru, a mi smo tražili jedan bataljun. Trebali smo ga naći i uništiti. Bio je to samo početak američkih muka u Vjetnamu i ostatku Indokine. Intervencija Sjedinjenih država u Vjetnamu i politika koju su Sjedinjene države vodile u jugoistočnoj Aziji je bila obojena kritikom koju su demokrati u Sjedinjnim državama imali nakon 1949. godine, kad je došlo do pada Kine ili gubitka Kine, kao što se govorilo, i kad su Sjedinjene države ne intervenirale dovoljno snažno, da bi možda zaštitile ili zadržale potpuno korumpirani, nesposobni, ali ipak prijateljski režim Chiang kineskih nacionalista, u kojeg su mnogo uložili. I za toga je slijedio Korejski rat, koji je za posljedicu osim golemih gubitaka za Koreance imao i uzdignuće Japana i dogodilo se upravo ono tada s čega su se SAD Sovjetski savez e, bojao. Sovjetski savez se bojao obnove Japanske moći, Japan se iz Užasno razorene i ponižene zemlje u drugom svjetskom ratu relativno brzo kao logistička baza tijekom Korejskog rata počeo izdizati, pretvorio se u glavnog američkog saveznika i nije to bilo tako neobično jer je on bio jedna od tih glavnih zona industrijskih koji su bili važni za ravnotežu uopće globalne moći u svijetu. Kina je ispala, Kina je bila izgubljena i zbivanja tijekom Korejskog rata su zapravo od Kine i učinila jednoga iz općenika, iz međunarodnih odnosa, što je dijelom bila posljedica ovih zbivanja vanjskih, a dijelom onda kasnije Maove ili politike kinerskih vlasti to vrijeme, pa je onda izdvojenost iz svjetske politike ostala razmjerno dugo, do 70-ih godina prvo ulaska u, u vijeće sigurnosti UN-a 71 a onda kasnije sa otvaranjem, jel i prema Sjedinjenom družavom, su se stvari počele i ovim odlaskom stvari su se počele mijenjati. 7. svibnja 1954. godine završila je bitka kod Dien Bien Foua, koja je počela pod kraj 1953. Usprkos obilne američke pomoći, Francuska je izgubila rat u Vijetnamu. Bernard Fall u svojoj glasovitoj knjizi, pa kao na vrlo malom mjestu, ovako opisuje kraj bitke kod Dien Bien Foua. Kako se utišavala pusnjava oko glavnog položaja, tako se moglo čuti bubnjanje nogu u sandalama koje su trčale preko krovova koji su natkrivali rovove. Nakon nekoliko sekundi kroz vrata bunkera provirila bi azijska glava, pokrivena plitkom kacigom u kojoj je bilo zataknuto busenje trave ili grane drveća. Mladi azijac, često visoki jedva metar i naizgled na izgled star tek petnaesta godina, a zapravo je imao vjerojatno dvostruko više godina, zamahao bi ruskom strojnicom koje je imala zakrivjen okvir za streljivo i povikao. Didi, Maulen, idemo, idemo brzo. Ili bi jednostavno povikao na grubom francuskom Sorte, izlazite. Iz bunkera bi izlazili francuzi, legionari, sjevernoafrikanci i vjetnanci i tako započinjali svoj staž kao zatorenici vjetmina. Na krovu zapovjednog bunkera tri vojnika Vjetmina spustila su Francusku i podigla crvenu zastavu sa zlatnom zvijezdom. I tako su vojnici Vjetmina ili Lige za nezavisnost Vijetnama porazili kolonialnog gospodara. To se dogodilo po prvi puta u povijesti. Francuska nije bila jedina sila koju su srušili vjetnamski komunisti i nacionalisti. Mm svjetlu zbivanja pred Koreju i poslije Koreje kad je hladni rat dobio potpuno i do kraja svoje obrise onda je potreba zapravo za intervencijom bilo gdje gdje je komunistička manjina agresivna je tu situaciju učinila logičnijom mislim ili, ili intervencijom logičnom. I s druge strane Francuzi jesu tražili od svojih saveznika da im pomognu u borbi što SAP ne čine osim logistički ili s opremom. Do francuskog poraza kod Dien Bien Phu-a 1954. godine. Međutim, nakon toga ste već imali sasvim drugačiju situaciju. Čovjek koji je 1945. godine proglasio neovisnost vijetnama u prisustvu američkih e, oficira i citirao e, deklaraciju neovisnosti Ho Chi Minh, nakon, koji je bio do kraja marksist, piso marksističku poeziju i tako dalje, sada sa, sa Kinom koja je bila komunistička na njegovim granicama, bez obzira na odnose Kina i Vijetnama dugotrajnije, sa Sovjetskim savezom koji je bio još dalje i tako dalje, je zapravo s pobjedom u ratu s Francuzima se osjećao konačno da treba otići korak dalje i treba cijelu zemlju, koja je bila privremeno podijeljena ovoga, između Južnog i sjevernog Vjednama, da ju treba osloboditi. S obzirom da je to dobilo onda boju kompletnog sukoba koji je vladao u svijetu, došlo je do rata, jeli? i naravno, e, naglasio sam da je Ho Chi Minh bio tvrd i da se s njim, pogotovo ovakvih, Dakle, životnih stvari teško moglo vjerojatno pregovarati. S druge strane, sa južne strane poluotoka je postojala vlast koja, kao ranije u korejskom slučaju, nije bila komunistička, bila je antikomunistička, ali, ali nije imala ništa od demokratskih načela. Tako da podržavati takve režime, što su Sjedinjene države činile, je također bilo pomalo neugodno. Međutim, to je bila situacija kad ste imali crno-bijelu sliku. Njemački kancelar Otto von Bismarck jednom je izjavio ovu rečenicu. Ja o državniku čiji argumenti za ulazak u rat nisu jednako uvjerljivi na kraju rata kao što su to bili na njegovom početku. Kada je u pitanju ulazak Sjedinjenih američkih država u rat u Vjetnamu, nije trebalo očekati kraj rata da bi se procijenila vrijednost argumenata. 31. lipnja 1971. New York Times počeo je objavljivati niš članaka, temeljenih na studiji koji je četiri godine prije naručio tajnik za obranu Robert McNamara. On je htio dokumentirati povijest američkog angažmana u Vjetnamu od kraja drugog svjetskog rata do završetka njegovog mandata. Ta tajna povijest koju je novinarima dao Daniel Ellsberg, suradnik na toj povijesti, pokazala je da je povijest američkog angažmana u Indokini povijest krivih procjena, laži i prikrivanja istine. Temelj američkog angažmana u tom dijelu svijeta bila je takozvana teorija domina. Zbog te teorije otišlo se u rat koji će završiti prvim američkim porazom i u kojemu će zbog zaštite niza režima u Indokini stradati na tisuće ljudi. Govori profesor doktor tvrtkojakovina socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kasnije je to u američkoj vanjskoj politici čak i sankcionirano sa Jane Kirkpatrick koja je rekla zapravo da su komunistički režimi nepopravljivi a totalitarni režimi koji su nekomunistički imaju nade da bi se mogli popraviti prema tome time je 80. godina Sjedinjenim družavam dana mogućnost da interveniraju čak i za one koji su bili vrlo nepopularni ili odvratni i mnogim amerikancima. Tako da je došlo do intervencije da su Sjedinjene Države ušle u rat de facto još za predsjednika Trumana, a za predsjednika Eisenhowera u jako. Onda je to s Kennedyjem koji je kratko vladao de facto su bili pokušaj nekakve međupolitike, nedovršeni, nedovršeni zbog njegovog odlaska. A onda sa predsjednikom Lindonom Johnsonom, koji je sam bio puno manje osjetljiv na prilike u svijetu, ali i pragmatičan u isto vrijeme. 68. u Čekoslovačkoj on nije trepnuo kad je Sovjetski savez intervenirao, nije čak to niti privatno posebno pokazivao. Ovdje je došlo do pumpanja ili slanja američkih vojnika, koji su do duše... Bili posljedice, ili ta lakoća odlaska je bila posljedica promjene koju su svi ovi sukobi i tijek hladnog rata doveli u američku vanjsku politiku, da je američki predsjednik bio u stanju intervenirati brzo, bez zatraživ potporu Kongresa za svoje odluke i na taj način se pretvorio u, gotovo pa, monarha što se tiče barem vanjske politike, smatrajući da tu treba obraniti slobodu vjetnamaca, čime se onda brani sloboda čitavoga slobodnog svijeta, jer ako to padne, kao što je Eisenhower sam postavio, pa se onda to na mnoge zemlje može primijeniti, doći će do domino efekta da će čitav taj prostor postati komunistički, on doduše nije stao tu gdje se to doista kasnije sedamdesetih godina dogodilo u Kambodži i Laosu, nego je mislio da je Indija sljedeća na putu, a onda imamo čitavu Crvenu Aziju čega što bi uništilo zapravo način života kakav susjedne države nastale sačuvati u svijetu. Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo ovaj serijal o intervencionizmu u međunarodnim odnosima. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tek Ivan Kojunđić. Emisiju snimio Tomislav Šamec, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.